«Агата Крісті, радіоприймач!» «Понад усе уникайте переживань та емоційного збудження», мовив доктор Мейнел, притаманним лікарям заспокійливим тоном. Місіс Гартер, як часто буває з людьми, які слухають заспокійливі, але пусті слова, відчула радше сумніви, ніж полегшення. «Є певна серцева недостатність», – плавно продовжував Лікар, але немає про що турбуватися. Можу вас у цьому запевнити, хоча, додав він, було б добре встановити ліфт. Еге ж, що скажете? Жінка здавалася стурбованою, а от доктор Мейнел, схоже, був задоволений собою. Причиною того, що йому подобалося відвідувати багатих пацієнтів більше, ніж бідних, було те, що він міг використовувати свою багату уяву, приписуючи лікування від їхніх хвороб. Так, ліфт, повторив Мейнел, намагаючись подумати про щось іще більш ефектне, але не зміг. Тоді ми уникнемо надмірного навантаження щоденні прогулянки рівною місцевістю у погодні дні. Але уникайте пагорбів, і понад усе, щасливо закінчив він, «Намагайтеся розслабитися подумки, не роздумуйте про своє здоров'я». Із небожим старої пані Чальзом Ріджвеєм лікар був трохи відвертішим. «Не зрозумійте мене неправильно», – мовив він, – «Ваша тітка може жити багато років. Мабуть, так і буде». Втім, шок або перенапруження може загнати її в домовину. Ось так. Він клацнув пальцями. Вона мусить провадити дуже спокійне життя. Але, звичайно, не дозволяйте їй засиджуватися. Жінка має бути бадьорою, а мозок потрібно чимось захопити. Захопити, задумливо повторив Чарльз Ріджвей. Небіж місіс Гартер був розважливим молодиком і ще полюбляв потурати власним інтересам, коли тільки можливо. Того вечора він запропонував установити радіоприймач. Його тітка, уже серйозно засмучена думкою про ліфт, була стривожена і уперта. Чарльз діяв красномовно та переконливо. «Не знаю, чи мене...» «Цікавлять ці новомодні речі», – жалібно сказала місіс Гартер. «Хвилі, сам розумієш, електричні хвилі, вони можуть нашкодити мені». Мебіж у досконалій і люб'язній манері вказав на несерйозність цієї гадки. Стара пані з надто поверхневими знаннями з цієї теми, але з непохитністю власної думки не дозволяла переконувати себе. «Уся ця електрика!» – боязко бурмотіла вона. «Ти можеш казати все, що тобі подобається, Чарльзе, але на деяких людей таки впливає електрика. У мене завжди жахливий головний біль перед грозою. Я знаю це» і вона переможно кивнула. Чарльз Ріджвей був терплячим, але наполегливим молодиком. «Моя люба тітко Мері», – мовив він, – «дозвольте пояснити вам». Чарльз виявився майже фахівцем у цій темі. Він виголосив майже цілу лекцію, захопившись, говорив про Радіолампи з яскравим і з тьмяним розжаренням. Про високу і низьку частоти. Про підсилювачі і конденсатори. Тітка, занурена у море, незрозумілих слів здалася. Звичайно, Чарльзе, тихо мовла вона. Якщо ти справді вважаєш... Моя любо тітко Мері з ентузіазмом провадив небіж. Це річ саме для вас, щоб уберегти вас від нудьги і усього такого. Невдовзі після того, встановили ліфт, приписаний доктором Мейнелом. І це було для місіс Гартер майже рівноцінно смерті, оскільки, як і у багатьох інших старих жінок, у неї була глибока неприязнь до незнайомців у будинку. Вона підозрювала усіх і кожного з них у тому, що вони накидали оком на її старе срібло. Після ліфта настала черга радіоприймача. Жінку залишили, щоб роздивитися той огидний їй предмет – велику громістку коробку, нашпиговану кнопками. Чарльз використав усе своє натхнення, щоб примірити тітку з цим дивом техніки. Молодик був у своїй стихії, крутив кнопки, водночас демонструючи красномовство. Місіс Гартер сиділа в кріслі з високою спинкою, терпляча і ввічлива, глибоко переконана, що ці новомодні видумки були нічим іншим, як цілковитою дурницею. «Послухайте, тітко Мері, ми зловили Берлін! Хіба не чудово? Чуєте голос?» «Я не чую нічого, окрім великої кількості гудіння і цокання», – сказала та. Чарльз продовжив крутити кнопки. «Брюссель!» – оголосив він з ентузіазмом. «Справді?» – мовила тітка без жодного слову зацікавленості. Молодик знову повернув кнопки, і в кімнаті залунало дике виття. «Тепер здається, що ми в собачому розпліднику», – заявила міс Гартер – яка була жінкою з характером. Ха-ха, засміявся Чарльз, ви ще й жартувати зволили. ж, тітко Мері, це ж дуже добре. Жінка не могла стримати усмішки. Небіж їй дуже подобався. Упродовж кількох років із нею жила племінниця Міріам Гартер. Вона мала намір зробити дівчину своєю спадкоємницею, але вони не поладнали. Юнка була нетерплячою і відверто нудьгувала у товаристві своєї тітки. Її ніколи не було поруч, завжди тинялася, як це називала місіс Гартер. Нарешті дівчина зв'язалася з молодиком, якого тітка зовсім не схвалювала. Міріам відправили до матері з короткою запискою, наче вона була товаром на пробу. Дівчина вийшла заміж за згаданого молодика, і місіс Гартер зазвичай надселала їй набір носовичків або вишиту серветку на різдво. Розчарувавшись у племінниці, стара жінка звернула свою увагу на небіжа. Чарльз від самого початку мав безумовний успіх. Він був завжди люб'язношонабливий до тітки, слухав спогади про її молодість із підкресленим зацікавленням. У цьому він був повною протилежністю Мірям, яка відверто нудьгувала і виявляла це. Чарльз ніколи не нудьгував, завжди був урівноважений і веселий. Говорив тіці багато разів на день, що вона надзвичайно чудова стара леді. Дуже задоволена новим набутком, місіс Гартер написала своєму адвокатові настанови щодо укладання нового заповіту який сама належним чином затвердила і підписала. І навіть тепер у затії з радіоприймачем швидко виявилося, що Чарльз здобув свіжі лаври. Місіс Гартер спершу вороже налаштована прийняла і, зрештою, захопилася приймачем. Вона насолоджувалася ним набагато більше, коли Чарльза не було поруч. Проблема в тому, що він не міг відчепитися від приладу. Місіс Гартер сиділа б зручно у своєму кріслі, слухаючи концерт симфонічної музики або лекцію про Лукрецію Борджа, або життя у ставку, цілком щаслива і умиротворена. Але не Чарльз. Гармонія руйнувалася неблагозвучним ревом, коли він захоплено намагався зловити іноземну станцію. Але тими вечорами, коли Небіж вечеряв із друзями, місіс Гартер справді дуже насолоджувалася радіоприймачем. Вона повертала два вимикачі, сідала в крісло з високою спинкою і з задоволенням слухала вечірню програму. Через три місяці після того, як установили радіоприймач, трапився перший моторошний випадок. Чарльз пішов грати в бридж, Програмою того вечора був концерт «Балат». Відома співачка сопрано виконувала Анні Лорі, і посеред пісні трапилася дивна річ. Раптом щось немов обірвалося, музика на мить зупинилася, продовжувалось гудіння і клацання. А потім затихло і воно, стояла мертва тиша, а тоді почулося дуже слабке низькочастотне гудіння. У Місіс Гартер чомусь склалося враження, що апарат налаштовується на щось дуже далеке. А тоді ясно та чітко заговорив голос, чоловічий голос, зі слабким ірландським акцентом. Мері, ти чуєш мене, Мері? Це Патрік. Незабаром я прийду по тебе. Ти будеш готова, правда, Мері? Тоді майже відразу звуки Анні Лорі знову заповнили кімнату. Місіс Гартер незворушно сиділа у своєму кріслі, міцно вхопившись за бильця. Чи вона спала? Патрік, голос Патріка, голос Патріка саме в цій кімнаті розмовляв із нею. Ні, це явно був сон, можливо, галюцинація. Вона очевидно якраз на мить задрімала. Ні насниться ж така дивина. Голос її покійного чоловіка говорив із нею через ефір. Це лише трохи налякало її. «Що то за слово, – він сказав. Незабаром я прийду по тебе. Ти будеш готова, правда, Мері? Може, то було перечуття? Серцева недостатність, її серце. Зрештою, вона була вже в літах. Це було застереження. Ось що це було. Сказала місіс Гартер, повільно і болісно підводячись із крісла, і в властивій собі манері додала «Стільки грошей змарновано на встановлення ліфта». Вона нікому не розповіла про свою пригоду, але наступні кілька днів була задумливою і трохи стурбованою. А потім трапився другий випадок, і знову вона була у кімнаті сама радіоприймач, що грав вибрані оркестрові твори, затих так само раптово, як і раніше. Знову запала тиша, відчуття відстані і нарешті голос Патріка, не такий, яким був у житті, а піднесений, віддалений і з дивною неземною властивістю. То я, Патрік, Мері, я прийду по тебе вже дуже скоро. Клацання, гудіння і оркестрові твори знову повним ходом. Місіс Гартер глипнула на годинник. Ні, жінка не задрімала цього разу, не сонна при повному розумі чула голос Патріка. То не була галюцинація, вона в цьому впевнена. Спантеличено міс Гартер намагалася обміркувати все, що Чарльз пояснював їй із теорії радіохвиль. Чи могло бути, щоб Патрік справді розмовляв із нею? Щоб його справжній голос пройшов крізь простір? Якісь перебої в дужині хвиль чи щось таке? Вона пригадала, як небіж говорив, про прогалені у шкалі. Можливо, відсутні хвилі пояснюють усі так звані психологічні явища. Ну, у цій ідеї, безумовно, не було нічого неможливого. Патрік розмовляв із нею. Він скористався сучасною наукою, щоб підготувати її до того, що мало незабаром статися. Місіс Гартер взялася за дзвоник, щоб покликати служницю Елізабет. Та була високою, худорлявою жінкою років 60 -ти. Під незворушнім зовнішнім виглядом можна було роздивитися глибоку прихильність і любов до господині. «Елізабет, – сказала місіс Гартер – коли з'явилася її віддана служниця. «Ти пам'ятаєш, щоб я тобі говорила? Верхня ліва шухляда мого комоду. Вона замкнена, довгий ключ із білим ярличком. Там усе наготоване». «Наготована мем? На мій похорон!» – фуркнула місіс Гартер. «Ти чудово знаєш, що я маю на увазі, Елізабет. Ти сама допомагала мені покласти туди речі». На обличчі служниці з'явилося здивування. «О, мем!» – застогнала вона. «Не роздумуйте про такі речі. Я думала, що вам набагато краще». «Нам усім треба буде колись піти», – по діловому промовила місіс Гартер. «Мені вже більше, ніж тричі по двадцять і ще десять, Елізабет». «Ну-ну, не виставляй себе на посміховисько». Якщо ти мусиш поплакати, іди поплач деінде. Елізабет пішла і далі шморгуючи носом. Господиня дивилась їй услід із великою прихильністю. Нерозумна стара дурепа, але віддана, сказала вона. Дуже віддана. Треба подумати, чи я залишила їй 100 фунтів чи тільки 50. Варто було б 100. Вона стільки часу зі мною. Це запитання стурбувало жінку, і наступного дня вона сіла і написала своєму адвокатові, запитуючи, чи той зміг би надіслати їй заповіт, щоб вона його переглянула. Саме того дня Чарльз налякав її тим, що сказав за обідом. До речі, тітко Мері, – сказав він, – хто той смішний старий дідуган у кімнаті для гостей? Я маю на увазі картину над камінною полицею. Старий Франт із бородою і бакенбардами. Тітка суворо на нього глянула. «Це твій дядько Патрік, коли ще був молодим», – мовила вона. «Ну, знаєте, тітко Мері, мені страшенно шкода. Я не хотів бути неввічливим». Місіс Гартер прийняла вибачення, поважно кивнувши головою. Чарльз продовжив досить невпевнено. «Я просто здивувався. Бачите?» Він рішуче зупинився, і місіс Гартер різко запитала. «Ну, що ти збирався сказати?» «Нічого», поспішно мовив той, тобто нічого путнього. Якийсь час тітка більше нічого не говорила. Але пізніше того дня, коли вони знову були разом самі, повернулася до теми. «Я хотіла, щоб ти мені сказав». «Чарльзе, що змусило тебе запитати про портрет дядька?» Чарльз здавався збентеженим. «Я ж казав вам, тітко Мері, нічого, лише моя дурна фантазія, досить безглузда». «Чарльзе, – сказала місіс Гартер своїм найбільш авторитарним голосом, – я наполягаю на тому, щоб знати». «Ну, моя люба тітко, якщо ви наполягаєте, мені і здалося...» що я бачив його. Я про чоловіка з портрета. Як він визирав із крайнього вікна, коли я йшов доріжкою до будинку минулого вечора. Якась гра світла, думаю. Мені було цікаво, хто б це міг бути. Обличчя таке ранньо-вікторіанське, якщо ви розумієте, про що я. Тоді Елізабет сказала, що не було нікого, ні відвідувача, ні чужинця у будинку. А пізніше ввечері, Трапилось так, що мене занесло в кімнату для гостей, а там висить картина над камінною полицею. Викований той чоловік. Думаю, це досить легко пояснити, справді. Підсвідомість і все таке. Напевно, помітив картину раніше, але не зауважив, а потім просто уявив обличчя у вікні. Крайнє вікно? Різко перепитала місіс Гартер. Так, а що? Нічого, мовила тітка. Але... Вона була стривожена, як не крути. Та ківната була гардеробною її чоловіка. Того вечора Чарльза знову не було. Місіс Гартер сиділа із гарячковим нетерпінням, слухаючи радіоприймач. Якщо втретє пролунає загадковий голос, це доведе їй остаточно і без сумніву, що вона справді спілкується з потойбічним світом. Хоч її серце забилося частіше, вона не здивувалася, коли трапилася така сама несправність, і після звичного проміжку мертвої тиші нечіткий віддалений ірландський голос заговорив до неї знову. «Мері, ти тепер готова. У п'ятницю я прийду до тебе. П'ятниця о пів на десяту. Не бійся, це не боляче. Будь готова». Тоді Майже обірвавши останнє слово, залунала музика оркестру, галаслива і негармонійна. Хвилину чи дві місіс Гартер сиділа зовсім нерухомо. Її обличчя пополотніло, а стиснуті губи посиніли. Незабаром жінка підвелася і сіла за письмовий стіл. Трохи нерівним почерком написала такі рядки. «Сьогодні о 9:15 вечора». Я чітко чула голос свого покійного чоловіка. Він сказав, що прийде по мене у п'ятницю ввечері о 9.30. Якщо я помру в той день і о тій годині, то хочу, щоб ці факти стали відомими для того, щоб безсумнівно довести можливість спілкування зі світом духів. Мері Гартер Жінка перечитала написане, вклала листа у конверт, і заадресувала його. Тоді взялася за дзвінок. Елізабет прийшла негайно. Місіс Гартер підвелася за письмового столу і дала служниці щойно написаний лист. «Елізабет», – сказала вона, – «якщо я помру, у п'ятниці ввечері я хочу, щоб ти передала цю записку доктору Мейнелу. «Ні», – служниця, очевидно, збиралася протестувати. «Не сперечайся зі мною». Ти часто говорила мені, що віриш у перечуття. Зараз перечуття є у мене. І це одна річ. Я залишила тобі у своєму заповіті 50 фунтів. Я б хотіла, щоб ти отримала 100. Якщо я не зможу піти в банк, сама перед тим, як помру, містер Чарльз проконтролює це. Як і раніше, місіс Гартер різко перервала сльозливі протести Елізабет. Виконуючи свій намір, тітка поговорила з небожим наступного ранку. «Пам'ятай, Чарльзе, якщо зі мною щось трапиться, Елізабет повинна отримати на 50 фунтів більше». «Ви дуже похмурі цими днями, тітко Мері», – весело сказав Чарльз. «Що може трапитись з вами?» «За словами доктора Мейнела, ми приблизно через 20 років будемо святкувати ваше століття». Жінка лагідно йому всміхнулася, але нічого не відповіла. За хвилину-другу вона запитала... «Що ти робиш у п'ятницю ввечері, Чарльзе?» Той був трохи здивований. «Власне кажучи, івінги запросили мене зайти пограти в бридж. Але якщо ви хочете, щоб я залишився вдома?» «Ні», – рішуче відказала місіс Гартер. «Звісно, ні. Справді, Чарльзе, саме того вечора я хотіла б побути сама». Чарльз із цікавістю глянув на неї, але тітка не надала йому жодної іншої інформації – вона була сміливою та рішучою старою пані і відчувала, що мусить пройти через свій дивний досвід без сторонньої допомоги. Вечір п'ятниці застав будинок у повній тиші. Як зазвичай, місіс Гартер сиділа у своєму кріслі з високою спинкою, підсунувшись до каміна. Усі приготування зроблені. Того ранку вона була в банку, взяла 50 фунтів готівкою і вручила їх Елізабет – незважаючи на її слізні протести. Розсортувала і упорядкувала особисті речі, біля кількох ювелірних виробів указала імена друзів чи родичів. Вона також склала список вказівок для Чарльза. Вустерський чайний сервіс мав дістатися кузині Еммі, сербські глечики молодому Вільямові і так далі. Тепер вона глянула на довгий конверт, який тримало в руках, і виняла з нього складений документ. Це був її заповіт, надісланий містером Гопкінсом відповідно до її вказівок. Жінка уважно його перечитала, але тепер переглянула ще раз, щоб освіжити пам'ять. Це був короткий, стислий документ. Спадщина у 50 фунтів для Елізабет Маршалл, враховуючи її вірне служіння. Дві спадщини по 500 фунтів для сестри і кузини, а решта – її улюбленому небожу Чарльзові Ріджвею. Місіс Гартер кілька разів кивнула головою. Чарльз буде дуже багатим чоловіком, коли вона помре. Ну, щодо неї, він був милим, хорошим хлопцем, завжди добрий і лагідний, із підвищеним язиком, постійно намагався догодити їй. Жінка зиркнула на годинник. Залишалося три хвилини. Добре, вона Готова і спокійна, досить спокійна. Хоча вона і повторювала собі ці останні слова декілька разів, та її серце билося дивно і нерівномірно. Вона заледве це усвідомлювала, але нерви були на межі. Опів на дев'яту радіоприймач увімкнений, що вона почує? Знайомий голос, який оголошує прогноз погоди, чи той віддалений голос чоловіка, який помер 25 років тому. Але вона не почула ні того, ні того. Натомість з'явився знайомий звук, звук, який вона добре знала, і який сьогодні змусив її почуватися так, наче холодні, людяні руки доторкнулися до її серця. Шурхіт біля дверей знову. І тоді кімнату наче пронизала холодним вітром. Тепер у місіс Гартер не було сумніву, що це були за відчуття. Вона боялася. Вона більше, ніж боялася. Вона була нажахана. І раптом їй спало на думку. Двадцять п'ять років – це довго. Тепер Патрік для мене чужий. Жах. Ось що охопило її. Тихі кроки за дверима, тихі повільнені кроки, і тоді беззвучно відчинилися двері. Місіс Гартер, затрусившись, звелася на ноги, злегка похитуючись з боку в бік. Її очі були зафіксовані на дверях. Щось вислизнуло з пальців у камін. Вона видала стриманий крик, який застряг у горлі. У тьмяному світлі дверей стояла знайома постать із каштановою бородою, бакенбардами, і у старомодному вікторіанському френчі Патрік прийшов по неї, її нажахане серце підстрибнуло і завмерло. Вона, мов підломлена, сповзла на підлогу. Там і знайшла її Елізабет годиною пізніше. Відразу покликали доктора Менела і поспішно викликали Чарльза Реджвея з місця, де він грав у бридж, але нічого. Не можна було вдіяти. Місіс Гартер уже не потребувала людської допомоги. Але через два дні по тому Елізабет згадала про записку, яку їй дала господиня. Доктор Менел прочитав її з великою цікавістю і показав Чарльзові Ріджвею: Дуже дивний збіг, сказав він. Скидається на те, що ваша тітка мала галюцинації щодо голосу свого покійного чоловіка. Вона накрутила себе до такої міри, що збудження було фатальним, і коли справді настав той час, вона померла від шоку. Самонавівання? запитав Чарльз. Щось таке? Я повідомлю вам результат ростину якнайшвидше, хоч у мене щодо цього немає сумнівів. За таких обставин ростин був бажаний, навіть якщо суто формальність. Молодик із розумінням кивнув. Минулої ночі, коли усі спали, він виняв дріт, який йшов від задньої частини радіоприймача до його спальні поверхом вище. Також, оскільки вечір був прохолодним, Чарльз попросив Елізабет запалити вогонь у його кімнаті, у якому спалив каштанову бороду та бакенбарти. Вікторіанський одяг, який належав його покійному дядькові, Повернув у скриню на горіщі, яка пахла камфорою. Здавалося, він був у цілковитій безпеці. План, тьмяний контур якого сформувався в його голові, коли доктор Мейнел повідомив, що тітка може прожити за відповідного піклування ще багато років, був успішно втілений. Раптовий шок, сказав лікар Чарльз, той Приязний молодик, улюблений старих пані, посміхнувся собі. Коли лікар пішов, Чарльз машинально взявся за виконання обов'язків. Слід було владнати певні поховальні приготування. Для родичів, які приїжджають здалеку, потрібно було організувати квитки на потяг. Дехто з них мав залишитися ночувати. Хлопець. Опікувався цим оперативно і систематично, під супровід потоку власних думок. Дуже хороший хід справ, а скільки труднощів позаду. Ніхто, а насамперед його покійна тітка, не знав, наскільки небезпечно нужденним був Чарльз. Його грошові оборудки, ретельно приховані від світу, довели його до того, що попереду виднілася тінь. В'язниці. Розголос і крах дихали йому в обличчя, якщо він не зможе за кілька коротких місяців назбирати у значну суму грошей. Ну, тепер усе гаразд. Чарльз посміхнувся собі. Можете називати це практичним жартом, нічого в тому кримінального, але завдяки йому молодик був урятований. Тепер він дуже розбагатів. Не мав сумнівів у цьому, оскільки місіс Гартер ніколи не робила таємниці зі своїх намірів. Дуже доречно втрутившись у ці думки, Елізабет устромила голову за дверей і повідомила, що прибув містер Гопкінсон, який хоче його бачити. «Давно пора», – подумав Чарлз, придушивши бажання присвиснути. Молодик надав обличчю відповідної серйозності і попрямував у бібліотеку. Там він привітався з педантичним стариганом, який понад чверть століття був консультантом з правових питань покійної місіс Гартер. На запрошення Чарльза адвокат сів і, сухо кашлянувши, перейшов до ділових питань. Я не зовсім зрозумів текст вашого листа, містере Ріджвей. Здається, у вас склалося враження, що заповіт місіс Гартер зберігається у нас. Молодик, витріщився на нього. Ну, звісно, моя тітка говорила саме так. О, саме так, саме так. Але він був у нас на зберіганні, був? «Так я й сказав. Місіс Гартер написала нам просячі, щоб його надіслали їй минулого вівторка. Неспокійне відчуття накотило на Чарльза. Віддалено він відчув неприємності. Без сумніву документ знайдеться серед її паперів, плавно продовжив адвокат. Чарльз нічого не промовив, боявся бухнути щось зайве». Він уже досить уважно переглянув папери тітки, так добре, що був цілком упевнений, що серед них немає жодного заповіту. За хвилину-другу, коли молодик опанував себе, то сказав це. Власний голос здавався йому неприродним, і було відчуття, наче на нього вилили відро холодної води. «Хтось переглядав її особисті речі? – запитав адвокат. – Чарльз підтвердив, що це зробила служниця тітки Елізабет. На прохання містера Гопкінсона послали по Елізабет. Вона прийшла швидко, сувора і чесна, і відповіла на всі поставлені їй запитання. Вона переглянула весь одяг і особисті речі господині. Так, вона цілком впевнена у тому, що серед них не було жодних юридичних документів, зокрема заповіту. Служниця знала, що то за заповіт. Місіс Гартер тримала його в руці того ранку, у день своєї смерті. Ви впевнені у цьому? різко запитав адвокат. Так, сер, вона мені це говорила і змусила мене взяти 50 фунтів готівкою. Заповіт був у довгому блакитному конверті. Цілком правильно, підтвердив містер Гопкінсон. Тепер я пригадую. Продовжила Елізабет. Той же блакитний конверт лежав вранці по тому, але порожній. Я поклала його на письмовий стіл. Пригадую, що я теж його там бачив, сказав Чарльз. Молодик підвився і підійшов до письмового столу. За якусь мить повернувся з конвертом у руці, який простягнув містеру Гопкінсону. Той оглянув його і кивнув головою. Це той конверт, у якому я відправив заповіт минулого вівторка. Обидва чоловіки втупились в Елізабет. "Ще щось, сер?" з повагою запитала вона. "Не зараз. Дякую." Служниця попрямувала до дверей. "Одну хвилинку", сказав адвокат, чи горів того вечора вогонь у каміні. "Так, сер, там завжди горів вогонь. Дякую. Цього достатньо." Елізабет вийшла. Чарльз нахилився вперед, поклавши тремтливу руку на стіл. «Що ви думаєте? До чого ви хилите?» Містер Гопкінсон похитав головою. «Ми повинні сподіватися, що заповіт знайдеться. Якщо ні...» «А якщо ні? Боюся, є лише один можливий висновок. Ваша тітка послала по заповідь із метою його знищити». Не бажаючи, щоб Елізабет при цьому втратила, вона дала їй суму спадщиною готівкою. «Але чому?» – дико закричав Чарльз. «Чому?» – містер Гопкінсон кашлянув. Це був сухий кашель. «У вас не було якогось непорозуміння з тіткою, містер Ріджвей?» – тихо запитав він. Чарльз розявив рота. «Ні, справді!» – гарячково вигукнув він. «У нас були найдобріші, найприязніші стосунки аж до самого кінця!» «Ага», – видобув містер Гопкінсон, не дивлячись на співрозмовника. До шокованого Чарльза дійшло, що адвокат йому не вірить. Хто знає, що міг почути цей старий сухий пень? Плітки про діяння Чарльза могли дійти й до нього. І він, звісно, подумав, що ці ж плітки дійшли до місіс Гартер – і тітка з племінником посперечалася з цього приводу. Але це було не так. Чарльз прожив один із найболісніших моментів у своєму житті. Його обману вірили. А тепер, коли він говорив правду, вірити відмовлялися. Іронія долі. Звичайно, його тітка ніколи б не спалила заповіту. Звісно ж. Його думки раптом на щось наткнулись. Що це за картина перед його очима? Стара леді притискає руку до серця. Щось опускає. Аркуш паперу падає на розпечені вуглини. Обличчя Чарльза стало блідим, як смерть. Він почув, як хрипкий голос. Його власний голос запитує. Якщо той заповіт ніколи не знайдуть? Досі Існує попередній заповіт місіс Гартер, датований вереснем 1920 року. Згідно з ним вона залишає все своїй племінниці Міріам Гартер, тепер Міріам Робінсон. Що говорить цей старий дурень? Мірям? Міріам з її непримітним чоловіком і чотирма плаксивими шмаркачами. Уся його спритність для Міріам! Біля його ліктя різко задзвонив телефон. Молодик підняв слухавку. Це був голос лікаря, щирий і люб'язний. Це ви, Ріджвею, подумав, що ви б хотіли знати. Щойно закінчився ростин. Причина смерті та, що я й припускав. Але, власне кажучи, проблеми із серцем були набагато серйозніші, ніж я підозрював, коли вона була жива. Навіть з особливою турботою Леді не могла б прожити довше, ніж два місяці. У кращому разі. Подумав, що ви б хотіли знати. Може, це хоч трохи вас утішить. «Вибачте», сказав Чарльз, «ви могли б повторити це ще раз. Вона не прожила б довше, ніж два місяці», промовив лікар трошки голосніше. «Усе, що не робиться, на краще». Юначі. Ви ж розумієте. Але Чарльз із гуркотом повісив слухавку на гачок. До нього долинав голос адвоката десь у далині. Боже мій, містере Ріджвей, вам погано? Добійся їх усіх, самовдоволеного адвоката. Огидного старого осла Мейнела. Попереду жодної надії, лише тінь. Тюремної стіни. Молодий відчув, що хтось грався з ним, грався, наче кіт із мишкою. Хтось зараз таки сміється.